в овшім, рад служити пані, мовив Євгеній і обернувся до фортепіана. Старша панна сіла недалеко нього і з завистю дивилась на його пальці, що, мов божевільні, бігали по клавішах. Боже, якби вона вміла так рати, вона ані хвилі не сиділа би в тім поганім Львові, в цій остогидлій школі. А молоді панночки тим часом вертілись по салоні, обнявшися, мов два чмелі – рівночасно пущені в рух. «Регінко, регінко!» – озвалась одна з них. «Та покинь бряскати, Ходи сюди!» Але Регіна не йшла. Бренькала далі завзято, немов боронилася тим бреньканням від якоїсь ворожої сили. Коли ж панночки не переставали кликати, то й вона прийшла. «Ходи, потанцюємо обі!» – мовила одна брюнетка. Скочила до неї і, пестячись, як кіточка, повисла на її шиї. «Не можу, Манюсю, бачиш, я ще в жалубі». «Ах так, бідна Регінко», – мовила панночка. «Ти і стратила маму». І, вхопивши сестру, пустилися знов у танець. Регіна стояла в дверях свого покою і дивилась на їх підскоки якось тужливо-добродушно. Рафалович не зводив із неї ока. Коли скінчив грати, вона підійшла до нього. «А ви гарно граєте» мовила спокійно. «Дуже слабенько, механічно», відповів він. «І ви думаєте, що тут навчитеся ліпше?» При цих словах вона вдивилася своїми великими ясними очима в його лице. І він осмілився піднести очі на неї. Їх погляди зустрілися. Одну хвилину Євгеній напружив усю свою волю, всю душу, щоб тим поглядом сказати їй усе, чого не могли вимовити уста. Йому ставалося, що в її очах прочитав якийсь дивний рух. Зразу світилася в них якась тиха задума, спокійна цікавість. Потім глибока границя тих очей немов закаламутилась. Немов на дні ворухнулось щось, якась дивне, несподіване зрозуміння. І в тій хвилі її очі переслонилися довгими віями, на лиці показався легенький рум'янець, і, не дожидаючи його відповіді, вона відвернулася і пішла до свого покою, відкище ще не гармонійше, ніж звичайно, почувся брясткік якихось гам. У від душі цей один момент викликав правдиву революцію. Він почував якусь невідому досі розкіш, сполучену з переляком, як чоловік, що заглянув у безодню де над ним було щось невимовно принадне, невимовно гарне і чудове. Цей розкішний перестрах знесилив його, спаралізував усі думки, всю волю, всі бажання. І Він сидів, не бачучи, не чуючи, не хотячи нічого. Перед ним не було ані часу, ані простору. Фізичні враження не доходили до його свідомості. Рука механічно бігала по клавішах, але він не чув дотику, не чув пряскуту, не знав, чи і що грає. Старша панна встала і пішла, він не бачив її. Здається, вклонився їй, здається, сказав щось, але зовсім автоматично. В кінці з безмежної темряви в його душі минуло щось раз, у друге, седумка геть відси, геть на вільне повітря, в самоту, далеко від людей. І він усе ще машинально Зірвався з крісла, вхопив капелюх і, не прощавшися ні з ким, вибіг із спокою. Того дня він пропустив усі лекції, не доторкнувся ані до книжки, ані до страви, але ходив, ходив, ходив вулицями, то звільне, то майже підбігцем, не шукав чогось. І справді він шукав свого бідного я, що готове було втонути в ясних безоднях з тих чарівних очей. Кілька день потім він не бачив Реїни. Формально уникав її, бо глянути на неї, не мов би її. Він чув за стіною її брязкання, його серце мліло. Приходячи на лекцію, він не видав її, вона звичайно сиділа вже в своїм покої і не виходила вітатися з ним, і він був рад. Тільки обі брюнетки вибігали, сильно термосили його руки на привітання, так як школярі товариші сміялися і підморгували йому. А коли стара пішла собі до кухні перебігали до нього і просили грати їм до танцю. Він грав, але ні за що в світі не був би глянув на ті двері, що з салону вели до покою, де грала Реїна. Він боявся, щоб вона знов не показалася в дверях. Вона не показувалася. І ліпше так. Дуже добре. Говорив у його внутрі якийсь голос. Дуже добре. Але чому властиво дуже добре? Для чого вона не покажеться ніколи? Певне, вона вже жалубі. Танцювати не буде. Ну, але так, подивитись, послухати. Ова, нема що так багато й слухати. Невеликі майстро, А поглянути на нього? Ні, Євгеній боявся сам собі признатися, що їй може бути цікаво поглянути на нього. Його дівочисто дливе чуття боялося навіть допускати у неї якесь чуття, подібне до його власного. Та все-таки по кількох днях він зважив, що не тільки він уникає її, але й вона його. Йому зробилось дуже прикво, і відразу, без ніякого мотивування, настрій його змінився. З рожеву півсонного він упав у чорно-меланхолійний. Усе на світі видалось йому пустим, глупим, безцільним, усе старало свою принаду, само життя не варто зламаного гроша, Йому остогидла наука, він проклинав працю, унукав товаришів і студентських розривок, а найменший натяк на любов обурював його, мов кривава зневага. Він готов уже був покинути остогидлі лекції фортепіанової гри, не добувши місяця, але постановив собі піти ще кілька разів. У нього при цьому не було ніякого плану, ніякої надії, але він знав, що інакше не міг би постановити, що в його нутрі тягне його туди щось сильніше Від усяких аргументів Від усіх постанов І ось Одного разу випало так що до вчительки прийшли якісь несподівані гості І перепросивши своїх учениць Вона пустила їх додому О 12-й Замість о першій Вийшли всі разом з Євгенієм І тут він побачив знов Регіну Була спокійна, як звичайно тільки Євгенію видалось, що трохи блідіша. Подала йому руку. Її рука була гаряча. Вийшли разом на вулицю. Євгеній, мов причарований, ішов у бік Регіни. Старша панна зараз попрощалася і пішла наліво. Обі брюнетки, які з очки, побігли наперед. Євгеній з Регіною йшли звільно. «Позвольте, пані, що вас проведу троха», – мовив Євгеній, – добуваючи всіх сил своєї душі, щоб підтримати розмову. "Прошу", промовила вона ледве чутно. Зховала мовчанка. "Пані, гніваєтесь на мене?" тремтячим голосом запитав Євгеній